Pois supoño que acabare de escoitar Esa campá que indica que aquí hai xente xogando a petanca Se non me, se non me equivoco Era o clube de Perillo Contra, supoño, supoño Que o clube do Burgo ou algo así Porque Estou precisamente no Paseo do Burgo inaugurando un podcast eh, Un podcast que se vai chamar Kilómetros de Balde Eu son a todo isto que está a respirar entrecortado Son Juan Ortiz eh, Quería presentar este novo podcast Estou prácticamente tamén estreando un micro que parece un rato que o levo conectado cun extensor a, ao micrófono o rato é polo tema do... escoitastes outra vez a campa <coughs> bueno, pois é xo que estou estrellando o micro prácticamente o tren é xo que é es. por aí é o tren como vedes estou nun sitio onde ocorren moitas cousas, bueno xa vos contaréi e eh, eh, eh, que carallo fago eu? aquí camiñando Un domingo 9 de decembro ás as... A que hora? Agora salta Siri, ás 11:35. Eh, a verdade é que leva xa 5 km a pico. Leva xa casi 1 hora camiñando. Eh nada, pois eh eso, oke okay, va. Que empeza a falar en un paro. Esto vou a presentar o meu novo podcast, que se chama Kilómetros de balde. A que ven esto de kilómetros de vale? Pois nada, que resulta que un se fai maior O médico e, non perdoa an, Un que ten certas doenzas E o médico que lle di, que a médica en este caso Que teño que camiñar todos os días E así que pois aquí estou facendo lle caso e, e nada, que remedio me queda A camiñar todos os días ou casi Non sei se escoitaches. Bueno, coincidigo agora, todo canto medio de comunicación aparece por aquí polo burgo. Está aterrando un avión. En fin. Ok, pois é eso. Que... que teño que camiñar. Entón o que fago, mais ou menos, todos os días, seis días a semana, esa é a miña intención de camiñar pois, unha media de nove kilómetros diarios. Eh, Podería ser máis, podría ser menos, pero bueno, máis ou menos é o que teño así, o percorrido que máis ou menos fago eso a diario. Eh, o problema que teño é que os pés pois non os teño todo ben que de, os debería ter. En canto me poño a camiñar un pouco en serio, doen, e doen bastante. Aínda que, bueno, a realidade é que tamén co tempo a cousa vai sendo un pouco máis doada, Eh, bueno, lepo meses camiñando eh, Imaginaré non, non, eh, non, non estou estrenándome en esto de camiñar Pero bueno, que, pois eso Que os pés doen bastante eh, Cando doen os pés o único remedio que atupei Para facer a cousa un pouco máis levadeira eh, Esquecerme de que me doen eh, Que o cerebro se esqueza directamente de que ten pés, de que están a doer E eh, pensen a outras cousas E como fagueu, que recursos teño para evadirme desa dor? Pois nada, fixarme no que acontece o meu arredor, no paseo, que xa digo que por aquí suceden moitas cousas, na xente, que me atopo, mmm, como vai cambiando cousas, según van pasando os meses do ano, as estacións, incluso ahora, incluso o día da semana. O por exemplo, domingo é a é bastante, bastante diferente que un día da semana cara a noite que cando sou camiñar. Eh bueno, pois pois eso. Andrómedas que tamén ten unha cabeza, que pons, eh, pons, te, eu que sei, lees un libro eh, ou ves unha película ou unha serie ou o que sexa ou escoitas algo que só te fai pensar, entón pois empezas a, a darlle voltas á cabeza, de que cara eu, yo... bueno, non sei. Ese tipo de cousas. Cada cada quilómetro que consigo evadirme son kilómetros gratis e por aí dai o nome, kilómetros de balde neste caso en galego eh, Por qué? Porque este vai ser un podcast bilingüe vai ser un podcast en galego e tamén o vou gravar en castelán Os contidos serán básicamente os mesmos é decir, supoño que farei ainda non teño feito nada, pero vamos supoño que farei unha lista así de temas que se me van ocurrindo en unha semana pues pois, collerei un deses temas para falar en galego e outra semana Eh, falarei doutro eh, O que non vou facer é eh, no podcast en galego no podcast en castelán Falar do mesmo na mesma semana A excepción quizáis desta Porque claro, con a presentación Terei que presentar o podcast nas, nas dúas linguas Isto eh, que quere decir Pois nada, que se queredes escoitarme dúas veces a semana Teredes que facelo escoitándome en galego E tamén escoitándome en castelán Eso sí, te en conta que ao cabo de unhas determinadas semanas pois, o que falei en castelán o falarei en galego e o que teña falado en galego o falarei en castelán xa digo, semanas despois de, de empezar. Eh, máis cousas, máis cousas, máis cousas. Ah, a duración. Bueno, pues non sei, non sei canto durará este podcast. Supoño que estarei grabando ata que me pete, ata que me apeteza. Pero bueno, o que sí que teño pensado, como mínimo, é unha especie de meta... Eu de permanecer grabando ata que consiga chegar a estabilizar o meu peso. Eu cando... Bueno, houve un momento, non, xa vos contarei un pouco máis a miudo, pero vamos. Eh... Eu camiñaba, camiñaba, camiñaba, incluso facía a dieta que me decía o médico, pero non daba adelgazado. Incluso cheguei a engordar un kilo, decía, non pode ser. Eh... Empecei a ver que incluso tiña xa obesidade non, eu obesidade, non quero ter gordo estaba, eh, ben se pero bueno, e decidín que non que, que eso tiña que que, bueno, aparte tamén o médico me dicción, mira non se queda outra que adelgazar así que pois nada mm, odito. o que quero facer eh, ir cambiando eh, agora mesmo, xa digo ao principio tiña obesidade mm, grado 1 agora mesmo teño sobrepeso grado 2 e o que quero é chegar a pois, ter un, un peso normal non? o que me corresponde coa miña altura todo isto non, non se mide tanto polo peso polo que pesa, senón polo índice de masa corporal que tal o que xa vos falarei e bueno, a miña intención, pois é iso cando chegue a estabilizar, cando chegue o momento non que xa non teña que pensar en adelgazar senón simplemente en, en non engordar pois aí digamos que sería a miña meta e aí pois nun principio Non me importaría pois, a deixar de gravar o podcast, o que pase que para eso creo que ainda va falta bastante. Terá unha periodicidade semanal, esa máis ou menos é a miña intención, ainda que xa vos digo que non sei exactamente como acabaréis facendo. Eh, pouco máis, pouco máis, que, bueno, obviamente... É lógico pensar que sou vou gravar Mentre estou a camiñar Non teria sentido non facelo doutro xeito Porque tamén é certo que No momento en que estou a camiñar Ese son kilómetros te balde Porque segundo estou a gravar Estou non comprobando agora in situ Non me lembro dos pés para nada Se Estou bastante nervioso Ainda que sale cantos podcast atrás Bueno, pois nada, estou chegando xa a Ponte do Burgo, vou eh, no deixar por aquí, xa sabedes, a próxima semana, non sei cando xa irá esto, pero bueno, a próxima semana, teredes un novo episodio de Km de Balde. Adeus.